Avui volem parlar de persones de vidre amb el Santi López Villa, que és coach personal i autor del llibre Reser. Per si us agrada aquesta secció, doncs ell té un llibre, de fet va ser amb aquest llibre que el vam descobrir, Habitat per Integral. Explica'ns què és això de les persones de vidre. Bon dia. Santi, bon dia. Sí. Doncs, bueno, les persones de vidre són totes aquelles persones que tenen la pell fina, no? aquelles persones que són tan sensibles que amb el contacte humà doncs, ho pateixen molt, no? ho passen molt malament. Eh, són persones que la seva reacció davant les relacions humanes moltes vegades doncs, és... Eh, tradicionalment es pensa que són persones que s'aplaquen, que s'amaguen, però en realitat aquestes persones, per evitar el dolor, doncs, fugen del compromís, eh, fugen de, la de les responsabilitats. Són el que diem Peter Pan's. Uh, eterns, que diem, no? Parles de Peter Pan per què? Perquè som més homes? Uh, tot el contrari, perquè just, això depèn molt de com nosaltres, quan érem petits, doncs resolíem les nostres, uh, els nostres problemes, els nostres conflictes, la nostra, uh, la nostra gestió amb les persones que ens rodegen, no? I moltes vegades, quan volíem quelcom, doncs fèiem la pataleta, perquè no sabíem parlar, perquè no sabíem negociar arribar a un acord amb el papa, amb la mamà, amb el mestre, amb l'amic, Clar, quan ens fem grans, gràcies a l'educació emocional, doncs, eh, anem canviant aquestes fórmules per fórmules molt més empàtiques. Guanyem amb empatia, ens sabem posar en la pell dels altres i acabem eh, gestionant les nostres relacions d'una forma consensuada, de manera que jo hi guanyo, tu hi guanyes. Eh, hi ha persones que aquest aprenentatge emocional no l'arriben a fer o el fan molt petit. I aleshores què passa? Doncs que quan són grans, quan volen una cosa és exactament igual que quan eren petits si volien el càrmer de xocolata i que el papa veia que no convenia i llavors el nen fumia la pataleta clar, fumia la pataleta fins a un punt en què el pare es posava ja neguitós se sentia malament i acabava accedint a donar aquesta xocolata eh, quan som grans trobem persones que volen el que volen i fins que no ho aconsegueixin doncs continuaran fent la pataleta utilitzant moltes vegades l'agressió la forma més subtil, eh? no cal fer agressions massa grans o fugint o amagant-se, eh, tot per evitar el dolor que suposa haver de relacionar-se amb un no. O sigui a la font, són persones molt consentides en una infantesa o no té per què? Clar, clar, clar això és com un atleta que vol guanyar la cursa sense haver fet un entrenament. I aleshores, doncs, és clar si nosaltres de petits, sobretot a l'adolescència, no hem sabut, no hem tingut aquest training... L'adolescència és clau, eh? L'adolescència és clau. És el, és el moment de la vida on eh, desenvolupem a tope les nostres habilitats socials. Per això, moltes vegades dic, ostres, quina diferència, sobretot les que hem anat de colònies, no? Quina diferència més gran entre les persones que anàvem de colònies i persones que no hi anàvem, no? Perquè, clar, el fet de... Eh, Exposar-se a dormir al costat deguna duna en que no coneixem de res, ens permetia poder eh, desenvolupar estratègies en el que ens permetés eh, viure, comviure tranquil·la i fins i tot molt bé, amb molt de plaer, amb les persones que convivíem allà, que habitualment doncs, no dormíem al costat d'aquella persona, no? ni menjàvem, ni jugàvem, doncs, és clar, es desenvolupen tota una sèrie d'entrenaments, d'aprenentatges que després ens faciliten molt la relació amb les altres persones. Si aquest entrenament, i ara no vull dir que la gent ha d'anar a colònies, eh? però bueno, que és una molt bona eina, doncs, si aquestes, les persones no aprenem en aquestes etapes a relacionar-nos bé amb les altres persones, la relació amb les altres persones ens fa mal ens fa la pell fina, no tenim la pell curtida. I, clar... I es pot curtir més tard, això? O de sí, sí, que... sempre estem a... Sempre estem a temps? Sempre estem a temps. Ui, és que hi ha persones que... So... De veritat, eh? jo, quan, recordo quan, quan vaig llegir no? el, el, el concepte aquest, persones de vidre, hi ha persones que realment són hiper, hiper, hipersensibles. Sensibles, sí, sí. Que dius, com ho canvies això quan tota la vida ha actuat amb aquest patró? Clar. Eh, què què, què s'ha de fer? Què es pot fer? D'entrada, un mateix, si se n'adona, i com sempre, en psicologia ja tenim mig camí fet. Eh? Clar, tenim molt de guanyat, ja. Molt de guanyat, perquè, clar, en el moment que ens adonem, doncs, podem tenir la possibilitat, ens podem donar nosaltres mateixos l'opció de poder canviar coses. Però com? Perquè, clar, aquestes persones, vull dir, el que els passa és que els, els sap greu el que... No? Els hi sap... Els hi senta malament eh, el, mm, senta... el que els pots dir. Clar, els diuen de vidre personalment perquè de seguida que tenen un mínim contacte, es trenquen, no? Això ens ho trobem molt a les fàbriques, eh, on estem treballant. Trobem que abans, persones a partir de segons quina edat, ja una mica més grans, són persones amb una flexibilitat, amb una resiliència. Resiliència vol dir eh, capacitat de, de ser elàstic, no? d'adaptació. Eh, molt gran, cosa que ens trobem persones molt joves que en teories haurien de ser més oberts de ben, etcètera, i en, en absolut són persones que a la mínima ja se senten agredits, a la mínima ja et salten a la mínima en fugen. Un petit comentari pam, ja es piquen. I com em facis això fot al camp, eh? A mi no em vinguis amb històries que a mi no, a mi no em manda nadie i clar, estem amb aquestes... Eh, clar, amb aquesta actitud. Que tampoc es tracta de manar, no? Però eh, tot això només ho trobem en relacions laborals, ho trobem també en parelles, no? Clar. Quina poma més tenim, avui dia, el compromís, la responsabilitat. Per què? Perquè ens recorda molt eh, la figura dels nostres papàs, que estan carregats i responsabilitats, carregats i compromisos. I clar, si nosaltres som nens grans, nosaltres no volem pas aquest rol. Això ens fa pànic, ens fa mal quan que tenim la pell fina, qualsevol eh, qualsevol contacte eh, amb eh, coses una, amb una mica de pes ens pot fer mal. Però com aconsegueixes que no et faci mal? Si et fa mal, no sé vull dir. Perquè Mira... són fràgils i el mal els hi fa. Aleshores... Mmm... Com, com gires la truita? Mira, les persones que tenim al voltant, de fet, eh, sol l'altre dia estàvem a punt de parlar, els radars relacionals, sí. te'n recordes? Sí. I els radars relacionals, allò que tenim, sembla ser que tenim al cap i que som capaços, ens permeten captar en el nostre en el nostre entorn, aquelles persones que són compatibles, que són complementaris amb nosaltres. Per tant, una persona, Peter Pan, que és una manifestació d'una persona de vidre, doncs buscarà, cercarà sobretot, una Wendy. Una Wendy. una Wendy. I qui la Wendy? La Wendy és aquella persona de la qual suposadament es podia haver enamorat, però que no, acaba, no acaba prenent compromís mai amb ella. Al contrari, l'atureja, li demana, li exigeix, etc. I la Wendy, com una, entre cometes, mamà consentida, doncs, acaba fent tot el que el Peter Pan, doncs, eh, vol. I, aleshores, avui dia trobem parelles, eh, joves, eh?, joves, de, de, de, de, vamos, de 20, de 30, de 40 anys... Que responen, que responen a aquest perfil. Però és que clar. es preocupen una cosa i l'altra, eh? Molt preocupant. Les, els dos rols es fan per necessitat, no són escollits. Aleshores, un cop qualsevol dels dos se, se n'adona, en aquest cas una persona wendy, és a dir, no té un amant ni una parella, sinó que té un nen al seu càrrec que es fa pipí i fa pataletes i, i, i es passa la, la vida renyant justificant tots els seus actes, etc. Doncs, eh, si realment se n'adona, el primer que ha de fer, primer de tot, és no entrar en la manipulació emocional que el nen eh, l'estarà sotmetent per aconseguir allò que vol. Què vol dir això? Les estratègies continuen sent les mateixes que quan érem petits. Quan jo no aconseguís una cosa, et manipulo emocionalment, et faig sentir malament, perquè com que la Wendy no suportarà aquest dolor, doncs... Eh, accedirà. Llavors, eh, no es tracta de fer cap treva amb el Peter Pan, en absolut. Hem de ser hem de tenir molt poca tolerància als seus actes. No en aquests bucles de pataletes, de manipulació emocional. Hem de fer-li veure que en cap moment aconseguirà res per aquesta via. Evidentment, això és com qui deixa les drogues. Al començament costa molt. Costa molt, però ens hem de mantenir ferms. Per descomptat, no tracta absolutament mai cap tema quan el Peter Pan, quan el nen gran que tenim al costat, doncs està envolat està precisament eh, accelerat. Aquí aturem la comunicació. Aquí hem de frenar, sí, perquè precisament el, aquesta manipulació emocional, que està, aquesta patalleta, està dissenyada perquè tu hi entris i t'hi agafis els dits. Yeah. I és com un remolí, vull dir, no hi entris perquè aquestes manipulacions estan fetes precisament perquè acabis combregant. La història és mantenir-se i no tractar mai cap tema en situacions de segrest emocional com podria ser aquest. Quan es tracten les coses? Quan tot això ha passat. Quan podem parlar... I no es tornen a posar una altra vegada a vidre si tornes a treure el tema, perquè com que són tan sensibles igual tornes a treure el tema i una altra vegada es torna a picar. Sí, però amb carinyo es poden fer moltes yeah. coses, no? El carinyo precisament no vol dir emblandecer sinó vol dir, vol dir amorosir eh? dir les coses amb una actitud Exacte. exactament, i que es vegi que darrere doncs, hi ha la intenció de no la intenció de machacar a ningú eh, i de fer-nos preguntes. Com sempre, el creixement personal, eh, l'eina fonamental són les preguntes, els gestos, no? Eh, preguntes com, què és el que ens ha passat? Què és el que has sentit? Com m'he sentit jo? Com has fet això? Clar, preguntes, fixa't que són les preguntes que estem fent eh, a nens, mm. a nens, a adolescents. Són preguntes que ens hem de tornar a fer quan som grans, precisament perquè és l'única forma de poder canviar patrons. un reaprenentatge. Patrons. Exactament. Mm -hmm. Avui estem parlant de persones de vidre i a mi m'agradaria que tots aquells que ens escolteu des de casa i que us sentiu identificats amb aquest perfil, potser les persones de vidre, ara, clar, direu jo aquí no truco, perquè, clar, m'estan dient que sóc hipersensible, que sóc un Peter Pan, etc etc. Bé, si ens voleu trucar per dir-nos, mira, jo és que, mm, em sento així, però que no sé com controlar-ho, sincerament. M'adono, però, però em costa molt. O bé, perquè conviviu amb alguna persona de vidre, o coneixeu alguna persona de vidre, i ens voleu explicar com són les relacions amb aquesta persona hipersensible 902 477 902 477 Evidentment, Podeu trucar-nos per exposar-nos al vostre testimoni o bé per plantejar-nos dubtes, eh? perquè potser ens esteu escoltant mares eh, de nens hipersensibles que us trobeu en situacions que dieu jo en aquesta situació, sincerament, no sé com actuar. Mm, per tant, doncs, ens truqueu i el, i el Santi ja us donarà pautes per sortir-vos-en d'això. La idea, però, és bona, que sempre pots canviar. Això està bé, el missatge, eh? Mm -hmm. Perquè, clar, tendim a, a dir que soc com soc, eh? les persones soc com soc. Doncs, mira, es poden fer sempre canvis i més tenint en compte que, clar, aquestes persones acaben fent mal. Acaben fent és, molt és les mal. Les relacions són complicades. Clar. De fet, a de qualsevol dolor sentit com una agressió sol, se sol respondre amb una, amb una agressió i aleshores, doncs, esclar, doncs, si no tenim estratègies per poder traduir aquest dolor doncs amb una actitud molt més eh, constructiva, doncs, evidentment doncs, eh, al, vostre, al nostre voltant estem muntant una, una gran bomba eh, de, de destrucció massiva, no? Eh, de tota manera la bona notícia és que això s'aprèn eh? hi ha una època més a adient per aprendre-la això està clar, que és, el és el que deies de l'adolescència però estem canviant cada dia i el fet de fer-nos conscients d'aquestes coses, ens permet donar-nos noves oportunitats. Perquè són persones més insegures? Sí, On... clar, evidentment. I, ojo, i també fixa't que vol he volgut obrir una mica el focus i entendre que eh, una persona de vidre, que, ha, que tradicionalment creiem que es trenca, eh, a la mediocció hi ha altres formes de, de, de veure-les. Vull dir que una persona agressiva, molt probablement, hi ha altres motius, no? però molt probablement a darrere una persona agressiva que agredeix, soli una persona de vidre, una persona que es trenca a la mínima, que té la pell molt fina, que no està curtida. Fa aquesta, reacció... fa aquesta reacció, que és la mateixa reacció del nen petit quan no volia anar tal i fumia la patada a la porta. És uh -huh. exactament la mateixa. Era una forma d'assegurar l'estatus, d'assegurar el seu voler, d'assegurar aquella relació, d'assegurar... Bé, és, eh, està molt relacionat molt amb les formes que teníem de petits d'aconseguir les coses. Vull dir, són faves comptades. Tenim un noient que vol, no sé si, plantejar-nos un dubte o explicar-nos el seu testimoni. Amb qui parlem a continuació? Amb l'Alfonso. Alfonso. Hola, bon dia. Bon dia, Alfonso, t'ho diràs. Bueno, a veure, jo el que volia... Es exposar, no?, consultar. És que, clar, un no sap si si quan un s'emprenya amb algú o quan un eh, té una visió negativa, és, és problema d'un mateix o el problema de, dels altres, no? Llavors, bueno, jo més que res és a, a, a nivell de, de l'amistat, no?, Perquè, home, ja tenim una edat, no?, i és això és lo típic, que tens uns amics que venen de sempre, tal, sí. i arriba un moment que, bueno, que veus que tothom va a la seva, no? o penso jo que tothom va a la seva. Llavors, sí que és veritat que Arribes un moment que t'allunyes de la gent perquè trobes decebut de les actituds de, de, dels suposats amics, no? O veus que l'amistat... Jo sempre jo penso que no sé si els amics, si som amics de veritat o només són companys de farra, no? Però Allà tu tens, tens tendència, Alfonso, a picar-te... Amb... O sigui, a picar-te persona... interiorment, sí, eh? Vull dir, jo, no, sí. jo no em barallo a ningú, eh? No, no, no clar, hi ha diferents mani... maneres de manifestar-ho, però tu notes que ets molt sensible, això ho notes? Bueno, jo noto que millor sí, potser sí, perquè clar, jo veig que la gent... Trobo la gent molt supervisió, no? Vull dir, jo trobo que la gent té amics, però jo el concepte d'amistat jo el valoro molt més. I aleshores de... te'n deixes a pensar que no és un problema de susceptibilitat teva, sinó que és dels altres, que hi bueno, ha... Ja... Home, quan estic trucant ja penso que també pot ser problema meu. Vull dir, ja penso que és un problema si no, no trucaria, si no... Alfonso, que sí? Alfonso, sí. Alfonso, sí, sí, Alfonso. Sí, sí, mira, mira una... bueno, bon dia, eh? Bon Moltes dia. gràcies per la trucada. Mira, una qüestió. Eh, les persones són les que són. I el fet de que nosaltres podem tenir una vivència amb aquelles persones, sí que és veritat que depèn de les dues parts, però sobretot depèn de tu. Vull dir, la percepció que tu tinguis d'aquesta persona te la pot fer veure més propera, més profunda o més superficial. Això que vol dir que quan jo estic bé, tot em sembla bastant més bé. Quan un papà no està anotjat, eh, no està, està molt content, la vida li va molt bé... Eh, té una capacitat d'autoestima important, doncs el fet de que el nen faci trapelleries, que és el mateix, la mateixa persona que quan sigui gran al seu amic li farà alguna trapelleria i pel seu amic serà percebut com ostres, quin bandarra, quina superficialitat. El seu papà quan era petit saps què feia, el comprenia i sabia que darrere d'aquella trapelleria hi havia una certa profunditat i que eh, avui era així, però que demà no podia ser d'una altra manera. O sigui que depèn més d'un mateix, és eh, la percepció Clar. aquesta... Moltes vegades les persones eh, les paraules, perdó, i els actes ens fan tenir una percepció de nosaltres mateixos doncs molt, molt, molt xunca, així. És. però clar, crec que l'esforç que podem fer les persones és precisament d'afinar les nostres lences, els nostres fismàtics i anar més enllà. Això per una banda segona cosa, sí que és veritat que quan nosaltres ens allunyem de les persones eh, és perquè creiem que des d'altra banda no se'ns ha tractat bé, però eh, saps quina emoció hi sola haver darrere? La por Eh, ara no t'ho puc explicar en profunditat, però si vas reseguint les teves sensacions amb aquella persona, t'adonaràs que la por està a raó, la que està... Por de què? Por de patir? A, por de batir, por a no sentirse acceptat, por a ser rebutjat. Clar, quan un amic ens diu no, no és el mateix que quan ens ho diu ja. una persona que no coneixem. Això és por. Mm? Vull dir que mira d'interpretar molt bé quina és la realitat, Eh, la realitat que t'envolta, perquè segurament no és tan greu ni tan feixuga com penses, simplement és un tema d'interpretació i per descomptat fes-te càrrec del que tu pots fer-te responsable no de del que l'altra banda es pot fer responsable Clar, no, és un tema d'expectatives, potser no? un té sí. la llista d'expectatives molt alt i a millor doncs, no l'ha d'esperar menys de, dels altres Suposo que quan no, no es tracta d'esperar menys més... no? però es, es tracta d'esperar qualitativament no més o menys Sí no, correcte, no, vull dir, eh, que digues, Alfonso, no? hem de deixar-ho aquí perquè arriba el butlletí de la una i per tant no podem continuar parlant amb tu, però t'agraïm molt que hagis trucat el Via Lliure aquest matí. Va, a Un petonet, adéu-siau. Soc conscient que hi ha hagut altres trucades. En tot cas, Cristina, agafa nom, cognom i testimoni i ho comentem la propera vegada que ens visiti.